Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Mahmurullahu Jalla Jalaluh al alaihi muhammadun wa aluh Muslimin-Muslimat iam dirahmatullahi Allah. Perbincangan ataupun kupasan tentang salat-salat hajat salat-salat sunat termasuk salat hajat dan sebagainya jika dilihat daripada aspek ilmu tidak sangat nampak macam berguna ataupun menambahkan maklumat kepada kemuruan Islam khasnya tuan-tuan, puan-puan dalam taraf kita kerana kita telah mencapai keilmuan Amalan itu jauh lebih atas daripada itu. Tapi di aspek yang lain pula, apa sahaja yang namanya ibadah, satu kerja, amal, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang namanya kecil dalam pula ibadah kerja besar untuk yang maha agung Allah subhanahu wa ta'ala itu mesej yang, yang saya nampak kenapa saya baca, kenapa saya ulangkan mesej ialah Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita dalam banyak hal kadang tidak kita sedar dia merupakan ujian Contohnya, bahawa dalam kerja menyembah Allah Ibadah kepada Allah Tuntutan sembahyang nampak macam tidak berat Maksudnya, tututan tuntutan salat wajib di waktu saya semalam itu Nampak macam tidak berat Kerana dia mengambil masa setengah jam lebih kurang dalam sehari semalam Dari 24 jam so ratio time itu begitu kecil tapi yang itu pun yang sekecil itu pun orang tidak boleh buat yang boleh buat, yang lulus ujian Allah menguji dengan mengenakan dengan wajib bukan suatu tututan, nombor dia solat farduh, solat wajib sedikit, ada orang yang lulus yang itu, lulus dalam ujian solat, lima waktu tidak ada masalah Tapi dia test yang kedua Dituntuk yang tidak wajib Dia panggil sunat Dia punya rawatnya Sunat yang menggandungi semua wajib Orang dulu suka cik, boleh buat Sekarang tidak So dia test Walaupun tidak minta sangat Tapi dia minta Tapi tidak teruk tidak bagi orang yang nak tafsirkan makna umriyah itu iaitu ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kecil dan besar terbuka atau tertutup maka dia akan buat yang sunat itu sebagai tuntutan yang tidak mesti tapi datangnya sah daripada Allah subhanahu wa ta'ala maka dia buat yang ketiga tertutup pula sunat-sunat yang kadang-kadang itu nampak ingat tapi dia berat sunat tahajud sunat so, tidur nak bangun tengah malam nak minum bubur nak semayang dia tak apa tak apa tak apa dia sunat lepas tu ditaburi dengan berbagai-bagai solat sunat sunat doha sunat mu'akad sunat apa namanya ba'liyah jum'at yang sabit kabriyah tak sabit boleh buat. lepas tu ada khusuf ada khusuf ada gana matahari gana bulan so banyak lagi yang dituntut yang lain bila orang yang perdu tidak boleh buat dengan sedikitnya sunat rawatik dia tak, buat takkan semua yang sunat zuhur dia buat zuhur dia tak buat Okey, Kalau yang yang buat wajib Yang rawatik mungkin tak buat Lain mungkin dia buat Tapi di antara semua ni ada kategori Ada kategori yang sunat yang Nabi tidak pernah tinggal Ada sunat yang Nabi pernah tinggal Contoh yang Nabi tidak pernah tinggal Macam dorkaat sebelum Daripada subuh Nabi tak pernah tinggal Tapi dorkaat sebelum maghrib nabi pernah buat dan pernah tinggal waktu maka dia tidak jadi tuntutan yang aula macam ba'diyah lepas daripada maghrib memang ada dolkat pula isya ada lepas tidak ada ini maknanya kategori kategori sampai berkategori sampai ke Yang bisa ni ke tasbih malam hujung hadis ada daripada pak suraga dia abas yang dia kata kepada kepada Abbas satu semayang yang amat baik kalau kamu tidak boleh buat setiap hari pun buat seminggu sekali kalau seminggu tak boleh buat buat sebulan sekali jika sebulan tak boleh buat buat setahun sekali tahun tak boleh buat buatlah sepanjang hidup sekali ringan tuntutan ringan tapi dia memberi makna besar dia Allah Ta'ala yang menuntut tapi dia tuntut cara tidak tidak keterlaluan. Bagi orang ahlul ibadah, orang yang tahu melakukan ini Allah ibadah ini ibadah yang diminta, dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesemuanya maka tidak kecil kepada mereka kena Allah menguji mereka. Sebab itu maka kita dedahkan ini di antara yang akan saya sentuh pada malam ini sebagai satu yang menjadi suatu amalan yang amat baik dalam konteks Membuat suatu pilihan ataupun membuat suatu ketetapan Atau mendapat suatu pilihan yang kita serahkan bulat-bulat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang istilahnya ialah semayang istihara Ini dia orang akan akan berjumpa dengan masalah Cuma yang saya, saya nak terangkan malam ni yang ini memang dia sah istikharah semayang ini sah sangat sebab dia ambil hadis Bukhari hadis Bukhari yang menceritakan soal istikharah ni maka dia sah sangat tapi dia jarang orang buat ataupun orang buat tapi salah konsep maka saya nak tengah malam ni apa yang sebenar yang dimaksudkan dengan semayang sunat sunat tapi istikharah istikharah kalau nak diterjemahkan dengan literal translation maknanya pilihan Tapi maksud dia diserahkan pilihan itu kepada Allah. Bukan kita yang pilih. Kita serahkan pilihan kalau benda boleh pilih. Kalau kita nak pilih satu benda daripada banyak maka pilihan itu diserahkan pilihan kepada Allah atau barang itu tidak ada pilihan. Satu sahaja yang ada pun kena istikharah. So ulang L2 eh, eh, satu kalau kita ada masalah, ada suatu hal yang kita kena buat pilihan. Uh, contoh senang faham, kena kalau saya datang untuk orang perempuan ni pinangan saya. Mana tahu? Dua-dua sama-sama hidup. Sama-sama kaya, sama-sama beriman, oh, senang Ustaz, saya pilih anu dodo orang tanah. Tiada kota kota merah satu yang begini. Itu itu mana pilihan. Misalnya lah senang kita tidak ada dua tender yang kita kena pilih satu, dua tender satu satu juta satu itu keputusan dia luar tapi kami kami setuju. Ha itu itu nak pilihan ataupun ditawarkan untuk kita belajar satu katakan ke itu ke Amerika. U, dua ni mana mana nak pilih. itu yang dua tiga pilihan. Sama ada yang ada pilihan yang nak kita pilih Tapi tak tahu nak pilih takut salah pilih. Kita nak salah. Allah taala tolong pilih itu datang istikharah. Atau peluang satu itu sahaja. Tak ada pilihan. Hanya kita kena tukar. Perbongsam. Tak ada pilihan. Masih sunat sembahyang istikharah. tapi kenapa nak pilih satu tak istigharah ini bukan makna pilih sahaja makna kita serahkan yang yang kena kena ambil ni ya Allah yang kena buat ini walaupun satu ya Allah tak ada pilihan satu kalau dia baik kepada saya agama saya masa depan saya hidup dunia saya akhirat sejika dia baik biar saya dapat mudahkan saya pergi pergi laluan kalau dia tidak baik kepada saya kepada agama saya, dunia saya akhirat saya, masa depan saya juga tak baik, kamu halanglah ya Allah macam mana pun kamu lah yang berkuasa menghalang, kejangan saya boleh pergi ha, itu makna pilihan makna kita. kalau kita dah boleh pergi juga hati berat nak pergi tapi tu nak pergi juga, dah buat pilihan dah kena pergi juga, ha, itu kebaikan kepada kita Dia orang yang sentiasa membuat istihara ini dia tutupkan keyakinan yang sepenuh-penuhnya apa yang dia dapat itu itu Allah Ta'ala yang anugerahkan kepada dia kena terima dengan sepenuh hati jangan syak dah, jangan ada kata Allah, kenapa um. kita kata-kata sebab maknanya dia begitu kita doa lepas ini astakiruka bi'ilmika Saya ketetapan ini, keputusan ini kepadamu, Ya Allah, dengan ilmu yang ada kepadamu. Wa astaghfirullahaladzim, saya minta kuasa, minta kemampuan untuk melaksanakannya. Kerana kamu yang berkuasa. Wa ta'lam wa la'alam, kamu yang tahu, Ya Allah, mata depan guna ke tak guna ni, baik ke tidak, baik atau, baik atau tidak, berjaya tidak, tak tahu. Kalau kamu tahu ini, baik kepada saya, Ya Allah kepada gigi saya agama saya dunia seakan-seakan saya masa depan saya dekat ataupun lama biar saya dapat kalau sebaliknya Ya Allah aku perhunkan kamu tutup jalan tutup lubang bagi ada masalah tidak boleh pergi atau ada orang lain minta nak pergi mati sebab saya apa yang dapat terakhir Yang berjaya pada akhirnya itu adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi kita salat istiqora, senang, so, so, tak nak kalau Jadi sebab kalau kalau kalah kita kita lihat balik banyak orang yang dapat kerja, tapi berakhir dengan tidak baik. Katakanlah. Contoh yang hidup Kalau lah Macam kes uh, ketua pengarah BPR tu Dia tahu Penghujung Nak jadi macam ni ni, Lepas tu dia kata Baik aku Tidak jadi ketua pula. Sama dengan Cipulang Menteri tu Dia tahu Dia, dia macam ni Baik aku tak jadi tak, tak, tak pulang modal Jadi Cipulang Menteri Kalau kad kes Dan sebagainya Nama Sebanyak contoh yang tu. Contoh Sama dengan peniaga Kita rasa baik sangat itu. Kalau kita berniaga masuk berniaga yang tu Kita rasa baik Kita nak dapat Itu pun kita Boleh cukup-cukup dah Rupanya kujung Kuyuh dia menjeratkan kita Asyiknya rogi Dia keluar nama Ada yang tu apa-apa Setiap kita yang panjang hmm. Pada ketiga tu Kata oh, Allah Kalau aku tahu dulu Aku tak buat tak <tuh> Tapi it's too late kata Mungkin awal tu dia tak serahkan pilihan Allah Kalau serah pilihan Allah Ta'ala so, Kalau dia tidak baik Allah, jangan dapat Kalau aku baik, boleh dapat Jadi kesimpulan Muqadimah nak mengatakan bahawa Baik sangat semayang isya haraf ini Menjadi suatu kelajiman kepada kita Bila kita nak buat satu kerja Yang agak besar lah Yang agak ada makna lah Jawatan ke bisnes ke nak kahwin kah, apa semua Istiqarah Lepas istiqarah itu Serah apa nak jadi Jangan yang orang untuk buat amal tu. Dulu pun saya pernah buat begitu Ketika belum kita fahami sebenarnya apa yang istiqarah itu Lepas itu pilih antara dua. Dua tu nombor dua Tak tahu pilih mana ni. Bola petas nombor 1 buat bulat-bulat. Nombor dua buat bulat dekat bawah gankai. Pagi keqara, lepas tu bangun pagi esok seluk lantai tu. Kau dah tengok nombor dua Ha ni lah pilihan. Bukan yang tu. <tuh> Itu hang pilih sendiri gitu. Maka Allah pilih. Itu tidak habis dalam dalam mana mana sunnah dalam mana mana ulama ulama Bukan, bukan tulis, bukan kita pilih apa. Itu kita pilih. Dan bukan pula tengah orang bagi tua bagi tahu dikata kita ataukah dua benda yang nak kita pilih ini semua mempilihan atau nak pilih ini serikat nak kawin nak apa semua. And guru kamu nak dipilih antara buta satu keraja atau tu ka bosnia pilih yang mana Dan Seorang petua kata kalau ada dua perkara itu yang tak tahu nak pilih yang mana Semalam malah main istikharah bangun pagi tanya hati berat ke mana belum hati berhak ke mana tu belum istikharah apa ada ada antara dua orang dia nak kahwin, naknya, dah kahwinlah nak ni ada memang nak anin waktu istikharah waktu nak iman memang, memang nak anin itu, itu bukan bukan bukan dikanak ke dengan istikharah so istikharah ini bukan pilihan kita dia pilihan Allah buat betul-betul doa ada teks doa itu adalah doa nabi jah yang, yang hadis bukhari ni buat demikian jika tak apa, kita baca yang dalam buku ni faham makna dia kita buat serah kepada Allah Subhanahu Wa membuat penentuan kalau kedua-dua tidak baik duduk terbat 담ang jangan kesal satu yang berjaya ialah itulah dia Allah Taala pilih maka jangan dikesal itu dikatakan dalam ini Dalam tengah-tengah tu Lepas percacah sunat tawah itu Dia ada lagi semayang sunat Bagi orang yang kesamaran Oh tengah-tengah tu Malam 28 Bagi orang yang kesamaran Antara dua pekerjaan Ini yang sama diantara dua pilihan Pintahlah Allah Subhanahu Wa Taala memilik kebajikan Baginya Dengan kian niatnya Jadi dia menyatakan Syahdaw petani menyatakan ada semuanya istihara Istihara ini bagi case Orang yang nak buat Dua pilihan yang dia tak tahu yang Pilih yang mana Memang kena buat istihara Bagi satu yang memang tidak ada pilihan satu sahaja Yang satu itu pun Boleh istihara Minta kalau baik jadi walaupun satu tak baik tadi Itu lapas niat dia Saya selalu Aku sahaja aku semuanya Dua orang tu nak istihara Allah Ta'ala Allah kabar, maka dibacanya surah Al Fatihah, Al Qafirun. Ayat ni ayat mana, mungkin apa? Kalau kuliah yang berencana kuliah, kalau waktu hal, waktu hal tidak semestinya buat dia tunan. Semua bacaan ayat lepas Al Fatihah semayang dia merujuk kepada ayat Quran Pakrohuma jaya syarmin Al Quran. Bacalah apa yang kamu mudah. Yang kamu hafal daripada Al-Quran Jangan baca yang payah Selama-selama imam tu dia sengaja membaca ayat yang payah-payah Sebab dia pun terlupa orang belakang pun tak boleh tegur Buat hati ulang-ulang dia pun lupa orang belakang tak boleh tegur ayat Siapa yang ambil yang payah-payah Maksudnya bukan yang payah Yang yang tidak Itu dipanggil lazim Ayat lazim tu Ayat yang biasa orang baca ke semua dah Okey Ulang balik Tak menjadi imam Jangan membaca ayat Yang lepas patiah itu Yang dia tidak pasti dia hafal Ataupun Kalau dia tak hafal pun Dia tahu orang belakang boleh turun tegak dia Kalau dia pun lekat Orang belakang tak tegak dia Dia ulang balik sangkut Ulang balik sangkut Akhirnya Kurhullah wak ok, sama dengan ya, apa ni, yang istiharah fatihah wajib baca lepas fatihah bacalah ayat yang mudah kita baca sebab tu dia contoh yang mudah kuliah tu, kuliah lazim baca kuliah, dekat yang pertama berkat yang kedua lepas fatihah baca qullollahuwahad lazim kemudian daripada beri salam dibaca akan doa yang dibaca oleh Nabi SAW Itu so, doa ni teks penuhnya. Ini doa yang Nabi sendiri baca. Mak Nabi sendiri pun istikharah. Sebab so, di hadis Bukhari, so, hadis Nabi sendiri pun buat istikharah. Sedangkan Nabi kalau tidak istikharah pun dia tak mengapa memang selama-lamanya Allah jaga dia. Dalam ayat Allah ya asymu Allah yang jaga kamu dia buat apa pun dengan wahyu dia bercakap apa pun wa yang kanil hawa bin qul la wahyu dia bercakap pun wahyu dia pilih pun wahyu namun demikian nabi sendiri pun dalam beberapa hal dia buat istikharah maksud serahkan pilihan itu kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dia baca doa lepas dua, dua rakaat dia baca sembahyang istikharah tu اللهم inni astaghiruka bi-ilmika Wa astaghiruka bi-kudzatika Wa as'aluka mi-padlika al-azim Taindaka takdir wala akdir Wa ta'lam wala a'lam Wa anta alam uriu Allahumma ta'lam ta Anna و آقبة عاجله واجله، فقدر لي، وسر لي، ثم بارك لي به، ta'alam كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ومعاشي وآقبة أمر عاجله واجله، فصرف عني، وقدر لي الخير حيث كان ثم Ardhini bili buku bukari nak memudahkan sudahkah membaca yang betul ataupun baca pada session yang betul Kalau silap session pun dia belai di mana pula saya so, boleh tandangnya saya nak baca lagi sekali Allah maha ini astaghfiruka bilmika satu penting Allah maha ini astaghfiruka bilmika itu satu tempat penting wa astaqdiruka bi qudratika tu buat bonting wa as'aluka min qudrakal azim bonting fa innaka taqdiru wa la aqdir bonting wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub Allahumma în cunta să știm că acest lucru nu este pentru noi și este pentru tine și pentru tine, pentru tine și pentru و كُنْتَ cum te هَذَا الْأَمْرَ acest لِي este un lucru care este عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ عَنِّي waqdur li waqdur liyal khair aitsukan summa ardhini bih dia tak bagi makna tapi saya saya bermakna tiada ada pada orang Allahumma ya Allah saya menyerahkan pilihan Kepadamu dengan ilmu Saya meminta kekuasaan ataupun kejayaan dengan kekuasaan yang kamu berikan kepada saya Dan saya memohon daripada kelebihanmu yang maha agung Maka sesungguhnya Kamulah Ya Allah yang maha kuasa Dan saya tidak ada kuasa Dan kamu yang mengetahui Segala-galanya sedang saya tidak ada pengetahuan Kamulah ya Allah yang maha mengetahui segala yang gaib Allahumma ya Allah Sekiranya Kamu mengetahui bahwasanya urusan yang saya hadapi ini ada tempat tu cepat kita niatkan apa benda ni nak apa pilihan apa ataupun jawatan satu ataupun tidak lapilah ada tapi adalah amra yang saya nak buat ini khairul li dia baik bagi saya yang saya nak buat kerja ni yang saya nak mula kerja ni baik bagi saya bagi agama saya bagi kehidupan saya dan Akibat akhir daripada hidup saya, penghujunglah. Nah, jadi apa kemudiannya? Sama ada yang nak berlaku itu barang yang segera boleh berlaku, atau barang yang berlaku kemudian tertangguh. Kalau dia baik, berilah saya mendapati. Biar saya dapat. Biar saya teruskan Dan berilah kemudahan kepada saya Biar saya uli itu biar mudah saya Kemudian berilah keberkatan Saya padanya Tengok kita minta Sudah komplit dah. Kita kata kalaulah Urusan Hal Perkara yang saya nak buat ini <coughs> Yang nak pilih ini Satu-satunya satu, nak dapat Jika dia baik Khais itu makna kebaikan Kebaikan pada mana Kebaikan kepada agama saya Penghidupan saya Masa depan saya Yang segera atau yang lambat Biarlah saya dapat Tolong dapatkan saya Beri kemudahan kepada saya Dan beri keberkatan kepada saya So kita ada salah Allah segala-galanya Dan andainya Kamu ya Allah mengetahui Bahawa urusan yang saya hadapi ini, atau yang saya nak buat ini, yang nak dapat ini, pilihan ini dan sebagainya, syarulip ini. Saya tak nak tahu, dia akan datang ke kejahatan kepada kita, keburukan kepada kita. Keburukan kepada agama. kadang dunia dia nampak baik, untung, berguna, tapi ada keburukan kepada agama. dia tidak tahu. Macam, contoh yang hidup yang sudah nampak kepada orang bila dia susah dia begitu bergantung pada Allah Subhanahu Wa dia berdoa dia semayang, dia macam-macam dia senang saja dia tinggal segala-galanya ada si bukan tu yang kisah terkenal tentang cerita sahabat yang miskin yang susah yang menderita tapi tidak pernah meninggalkan solat Tidak pernah meninggalkan jamaat, awal-awal pergi awal-awal pergi ke masjid Bila mendesak Nabi, diminta supaya dia diberi sedikit wang, sedikit rezeki Tapi Nabi nampak dah, itu dia nampak dah kepada Dialah bila pun nama dia orang dengan Abu Sahab Labah. Nama itu orang putihkan, tak apa, tapi yang penting Quran itu Ada orang tu Ada orang dia minta Nabi kata Kalau kamu boleh bersabar Dan berada dalam suatana ini Itulah lebih baik kepada kamu Bila dia balik Dia jumpa kawan dia Batu api dia banyak Dia katakan Dia kata kamu Memanglah yang pertama Takkan Nabi nak bagi lagi Nabi, Hampirlah yang kedua pulak Tapi yang kedua Nabi tak bagi. Kawan kelepas lagi. Hampir yang ketiga aku confirm dapat. Tapi yang ketiga pula. Dia mendesak. Nabi kata dekat dia. Kalaulah aku berikan kepada kamu sesuatu yang datangkan kebaikan kepada pada mata kamu. Kamukah berjanji kamu akan terus melakukan Ketaatan kepada Allah Ta'ala jadi aku berjanji kalau aku dapat kemudahan ini kesenangan ini kalau bahasa ini, projek ini itu basah ini aku akan terus melakukan kebaikan Nabi ambil janji dengan dia ayat Al-Quran wa minfum man'a adallaha lagin atana uh, min fadli lana saddaqna wala kunna min al aku kalau sikap Allah berikan kepada saya min fadlihi daripada rezeki atau amalan kemurahan kemudahan lana sadaqan, dia berjanji nak bayar hutang jadi orang yang baik kalam uh, um atam fadlihi Allah berikan kepadanya apa yang diminta tadi bakhilu bihi wa tawalla wa mu'ridu Dia terus menjadi orang yang paling bakil Paling kedekut Buat tawal laut Tak semayanglah tu Itu Quran disebut tu Sebab tu Bila orang tadi susah Dia minta nak senang Sebab Nabi nampak orang ni Dia susah dia dia baik Dia mungkin susah sekejap itu Dia ada makna ketahanan iman dia Dia bergantung tak lah sebab itu dia nak juga kesenangan dunia datang berkali-kali yang mendesak lagi bagi sebagai contoh akhir dia rosak kawan ini yang nama aku Ali dia siapa sampai dia dah kambing dia nabi bagi dia kambing kambing kambing uh, zakat nabi pegang kepala pula doa dengan barakah maksudnya doa supaya rezeki dia bertambah dan tak hilanglah terus dia bertambah tu bertambah sebab dia sampai dekat dekat nabi dia tak bagi sebab nabi kena hantar orang remind dia Dia berjanji dengan aku tak datang juga sampai turun ayat ni tak bayar juga tak tunai juga sampai turun ayat betul tak wa min hum man ahadallah da, la in atana min turun ayat dah bila turun ayat waktu yang lebih, ayat diturun ni apa sepena Rasulullah dia Sepen, sebab berzul apa sebab tu ayat ni turun ayat ini kerana ada seorang daripada kita berjanji dengan aku dia susah jika dia senang dia nak bayar zakat nak jadi baik nak abdi Allah SWT dengan lebih baik lagi tapi bila dia rapat ke semua tu dia bakhiru dia bakhil wa ta'ala dia dua paling dia langsung tidak jadi seorang muslim yang amali dah. Siapa dia pulang-pingulan. Orang pihak apa dekat dia? Khabar dekat dia kata ayat Quran turun Tetang kamu. Oleh baguslah aku dalam Quran. Dia bangsa bangsa pun akan disebut dalam Quran. Disebut yang tidak baik. Oh tak baiklah kan disebut semua baik. abul Haq dalam Quran. Tapi kambas. Lalu dia memilih kambing-kambing yang yang nak write off lah Kambing pencenlah, kambing yang monopos tu. Dia dia dia, dia ambil kambing-kambing yang tidak produktif dah tu dibawa jumpa dengan Nabi sedih dia bawa dia bertanya kenapa kamu tidak bawa ini sebelum ayat Allah turun berapa lama kamu diberi masa aku hantar orang berapa lama kepada kamu so ayat dia mengatakan bahawa kamu terdak, termasuklah orang munafik di hujung ayat tu memang dia Fa fa'aqabahum nifaqan bi qulubihim ila aqabahum so, dia, dia, dia tak tunai janji cari tu dia, dia menentang dia mencabut janji dengan Allah taala so, jangan main dalam mai, mai, mai, bersumpah yeah. dengan nama Allah nak buat tu perkara jangan main anda kena tulis kena pastikan yang ini-ini anda kena buat kena berjanji atas nama Allah Ta'ala sahaja tambah Wallahiyah anda gunakan nama Allah untuk menguatkan tekad anda bila berlaku yang itu anda lupa Allah Ta dengan tak tu nak janji hanya fa'aqabahum nifaqan Orang demikian Allah Taala akan hantarkan kepada mereka immediately Immediately. Dia ini dia tak main hutang-hutang dia cash. Nifaqan. Hati yang dicop di dengan nama nifaq. Hypocrite. Sampailah ila yawmi yalqawnahu Di hati munafik itu takkan berubah sampailah kepada hari dia nak bertemu dengan Allah Taala di akhirat. So dia datang tadi, datang, datang nak bayar uh, kambing cerit itu. Nabi tengok pun kena, kena ada kambing pencit. Benda kambing monopoh ni. Batu-batu ada. Kambing cempok lah, kambing koga lah nampak dah bukan-bukan maksudnya bukan. esok datang datang dengan al-Quran laisan birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kamu tidak dapat kebaikan dan tidak dinamakan beriman sungguh-sungguh dengan apa hatta tunfiqu sam kamu menginfakkan kamu sedekahkan mimma tuhibbun sesuatu yang amat kita sayangi macam zakat tu nak bagi bagi yang kita sayang tu macam orang kampung dia buat benang tu dia nak bagi zakat tu dia, dia tampi dulu dia, dia bersih kelupati tu dia bagi yang bersih tu dia nak bagi buah durian dekat orang pun bagi yang kepala dusun Ini, bagi yang buah tu tak, tak apa lah. Tapi tapi yang yang kita sayang itu dia bagi. Ha baru nampak situ ke ikhlasan. Kalau so, kita bagi yang tadi saya kata yang lebih-lebih tu seperti Nabi nampak. Masjid hang datang ni kerana orang berkata dua kamu, ayat Quran turun dan sebagainya kamu nak khabar yang itu datang bagi zakat. Tapi zakat kau bawa tu bukan-bukan bayangkan kamu tu hatta tuli fiqu mimma Ni bukan. Ha sama waktu tu saya kata nak naikkan balai. Bila clash berlaku di antara anak Adam dan abang Kita yang pertama qabil Dengan adik dia habil Kerana berhebutkan dalam masalah keluarga Dalam soal perkahwinan Akhirnya berlaku clash besar Maka datang wahyu Selesai masalah ini Dengan masing-masing kena buat kurban Kurban siapa yang Allah Taala terima Maka dia lah yang berak memilih Siapa dengan siapa dia nak berkahwin Orang yang korban dia tak diterima, Dia terimalah saja Apa yang berbaki daripadanya Mereka berbuk Iqlamiyah Cantik Layuzah Tak begitu menarik so, Qabil nak Iqlamiyah Habib nak apa saja, Tapi hukum Allah SWT pada ketika itu tak Qabil tidak boleh berkahwin dengan adik kembar dia Iqlamiyah dia, dia lahir sepahut Dia twin Dia kemar Kabil uh, dia lahir sama lain Dia satu pokok dua-dua tu Maka tak boleh kahwin Yang dia ada kahwin cross Adik ambil kakak Abang ambil adik tapi pilih Kabil tak nak Bagaimana tu orang Buat korban Kerana Kabil dia Kabil dia seorang uh, Peladang menanam gandum habil seorang peternak kambing bila perintah untuk buat korban mereka terima nak korban apa? fikir sendiri buat sendiri apa yang kamu nak korban sampai masa nak korban tiba khabil dulu dengan membawa tujuh tangkai daripada gandum yang dia tanam Tapi ketujuh-tujuh itu Gandum yang Tidak ada isi Bahasa kampung dia panggil hampa Dia nak korban dengan tujuh tangkai Gandum, ke gandum yang Tidak ada isi, dia pilih dah yang Tidak ada isi Tunggu lambat sangat, akan sampai Habil, habil Mengapa lambat? Kata, Kenapa tak lambat? Daripada pagi Saya pilih kambing saya, mana satu yang Paling gemuk, paling cantik Cangkap dia nak berjalan nampak lagi lagi cantik lepas, yang mana lepas pusing atas sana pula ambil sana pula nak bawa nampak yang cantik pula tapi pilih mana yang terbaik sebenarnya kena dekat atas okey dekat atas bukit tak tanggung dia tunggu tengok bila ketika itu dia dia berdirih barasan instant cukup agaknya waqtu alaihim naba' bani adam izqarrabah qurbanan fatuqubila min ahadihima walang min al akhar cântalah kepada manusia nabat, berita ibnai adam, adam -tacabala, -tacabala, dua anak adam, pabilin abil izqarrabah qurbanan kedua-dua kena qurbankan satu qurban fatuqubila min ahadihima qurban habil yang diterima kam dia dia datangi ini daripada langit Allah taala turun malaikat mengambil kambing habib membawa naik ke atas dengan kemeriahan sambutan menunjukkan dia diterima adapun korban qabil yang tujuh tangkai gandum itu datang petir menyambar terbakar habis maknanya kamu tak ada langsung tak ada nilai. Saya membawa itu nak mengatakan tadi dia konsep yang sebab itu bila bila Abu Sa'labah tu nama samaran. Abu Sa'labah bawa jadi gambar yang sekaki-kakik Ini Nabi tak terima. Tapi Nabi buat alasan Allah tidak terima sebab kamu buat Wahabahum nifahkan bi kulubir ilaiyomilkaunuh bima akhlatul mawadu Allah buat dokan Allah buat berkana angkara yang kamu sedikit menyalahi bima akhlatul kamu telah memukai janji yang Allah subhanahu wa dia balik Bapak ada di kambing dia, tak rasa aku dah buat dah, tapi tak terima silam. Nabi wafat. Nabi wafat. Dia hidup. Kambing dah hidup. Anuk ah, no, dah. Dia ingat ni nak jadi Khalifah. Wabakar tak lama dia 2 tahun, 3 bulan. bukan nak jadi Khalifah, dia bawa semula. kambing tadi hidup. Kambing itu pun hidup lagi. Kambing monopos dah. Bawa orang Padahal kambing dia dah bertambah Banyak mana dah Tapi tiba, tiba kambing yang sama juga Yang batuk yang korak ke Orang kata Aku pun nampak Kamu pun tahu Kau bawa eh, Nabi Tidak terima korban kamu Zedekah kamu Zakat kamu ni Kalau Nabi tidak terima Kan Allah tidak terima Kalau Allah tidak terima Nabi tidak terima Takkan aku nak terima Tak mahasilah dia balik Uwakar tak lama 2-3 bulan Uwakar naik Umar dia bawa kambing yang sama dekat Uwakar nak Abah kata aku aku buat tak terima Abah punya pesan umar sama kata Allah tak terima Nabi tak terima Uwakar aku tak terima balik umar kena tika dengan naik sebelah Kak Osman memang orang macam ni dia umur lama Nampak faham kot lain Dia hidup sampai zaman adik Dibawa ke tiap Dibawa kami Semua tak terima Tapi yang, yang tragedi akhirnya Satu riwayat Dalam satu malam Berlaku, sawang, ikah, berlaku petir petir menyambar semua kambing-kambing dia yang ribu-ribu ekor dalam satu malam sahaja musnah habis semua kambing-kambing yang dipunyai oleh orang Samaran Abu Sang Labah dia dah tua dia mati dalam keadaan suhul khabib. Pasal ayat tadi, fa <tuh> qadhum lifaqan ila yawm bima akhrul maw'id. Ana mungkin pada saja itu sebagai contoh yang pada hari ni orang nak baca sebagai pengajaran. Itu saya betul-betul kalau berjanji dengan orang pun sudah besar kena tunai, di depan pula kita berjanji dengan Allah Taala yang nama dia yamin, sumpahnya. Hmm sama palsu Lagi berat So melibatkan taklif itu sebab tu tenang jaga sangat bila kita minta itu. Ini kita minta Allah Taala yang pilih suara ta dia. Tak ada banggan, kalau buruk kemudian apa tak apa ada kebaikan. Bukan kebaikan semua berada kepada kesenangan, ada kebaikan ada kepada keburukan, pada mata-mata kita tadi. Abu Sa'ad berkata ada kebaikan pada kemiskinannya dan nak sangat kaya maka dia kaya dia tidak istikhara dia tidak istikhara dia dia dia ambil dia, dia bela tapi dia dia yang telah memungkiri janji maka itu akibatnya kekayaan dia begitu banyak tapi tidak menolong dia dia mati pun nipah padahal jika awal tadi ni dia beriman juga dia mati tetap mati beriman kenapa dia pilihan dia sendiri Jadi, amat kita takuti, yang amat kereta putri yang perlu ulangkan jangan buat demikian Kalau ikut tahu alam, kalau kamu tahu Ya Allah ini buruk kepada saya, buruk kepada kehidupan saya, buruk masa depan saya yang segera ataupun yang akan datang, jangan bagi saya dapat. Pasrif bu'an ni tu jauhkan daripada. depan saya. Eh, tak dapat. Pilihan semua tak dapat. Satu yang tak pilih sendiri pun, yang tu ada halangan. Ada, halangan terlalu maka bila tak dapat dapat yang lain itulah dia katul tak nak pilih letak setiap keyakinan dia. lepas tu sumardin uh, ibihi <tuh> lepas kita minta lepas kita minta barakah daripadnya minta salreda dalam kita jadi dia kata sini pada katanya inna hadal dal amra itu pada dua tempat itu dan setengah daripadanya sunat semua yang ajak. Sebab itulah sebab kita niat apa benar yang sedang kita hadapi. Allah tahu Taurah. Lepas itu bolehlah semayang nak tambah daripada semayang istikharah itu. Boleh semayang itu nak ajar. Kita bayar ajak dah. Boleh tambah dengan hajat. Tapi istikharah ini khusus. Kita fokus bagi satu perkara itu. Diserahkan pilihan kepada Allah. Dibaca doa ini. Dengan niat apa yang kita nak itu. Serahlah kepada Allah SWT itu dipanggil dengan warat istihara ok saya pilih pula yang selepas itu halaman 30, halaman 28 halaman satu lagi pula yang satu sunat bahasa yang keempat dan setengah daripada sunat kita muazzabahkan muazzabah ini kita Sentiasa kan kita selalukan yakni mengekalkan ha, jadi guna perkataan mu'azabah itu mengekalkan sentiasa mengamalkan dan semahyang tasbih senap dia buat ni dan semahyang tasbih kerana amat besar fadilatnya juga amat besar kadarnya s.a.w.t serta mu'afakah segala ulama mu'afakah mengenai consensus mu pakat bersetuju segala ulama pada suruh mengerjakan dan mengekalkan dia pada tiap-tiap hari jika kuasa kalau ada masa orang pekerja ada masa orang ni pekerja ni kalau tak pekerja ni memang kalau ada masa banyak kalau masa buat setiap hari jika kuasa jika tidak setiap jumaat seminggu sekali dan jika tiada setiap bulan Dan jika tiada, tiap-tiap tahun sekali. Dan jika tiada, maka dalam seumur hidup sekali. Jika tiada, tak boleh buat seumur. Apa khatiat dia, maka diampun akan dia Allah dosanya. Jika ada barang, ada. Dan jika sebilang-bilang buih di laut, dia nak abakkan dia kalau dosa kita tersebanyak bilang buih di laut mana banyak lah siapa nak cek bilangan buih di laut tak? kalau dosa kita ada sebilangan-bilangan buih di laut tak kira oh, lah maka, maka, ni, ni, ni, dinah Abah kata dalam ibadat ini ada jenis ibadat yang selalu orang buat dua jangan jarang orang buat Ketiga, amat jarang orang buat Ada perkara yang amat jarang orang buat Terutama dalam kes perdukir payah Orang yang buat kerja perdukir payah Orang lain tidak buat Memanglah besar sangat Dan jarang pahala kepada dia Karena dia menghidupkan yang nak mati Banyaklah contohnya Sama dengan ibadat ni Kalau macam kita sebut Macam semayang uh, Sunat Rawatib Itu boleh kata majoriti orang buat Bila mari Pancang sunat tahajud Agak jarang orang buat Maka semakin Jamal dulu orang semua buat zaman Nabi buat zaman Tabi'an buat Kalau kalau ulama', -ulama salaf betul Dalam banyak kita baca buku Banyak ulama', -ulama salaf itu Mereka bersemayang subuh Dengan wudhu Aisyah Semayang subuh dengan wudhu Aisyah Semayang so, Aisyah tu Dia ambil wudhu, semayang Aisyah Terus, so, oh, semayang sunat Semayang tahajud, semayang buat semua Tasbih, semayang buat semua Sampai ke subuh pula itu Banyak jadi begitu Tapi zaman kita ni zaman yang Mana ada Semayang subuh dengan wudhu Aisyah Lepas. Tapi jangan orang tahajud Maka yang boleh bangun tahajud itu Dia dapat keistimewaan putus Ialah cuma macam macam Contohnya macam ada hadis nabi Hadis nabi yang Analogi lah Dengan faham fizikal Faham analogi Sebab Allah akan turun Ke langit dunia pada Satu per tiga akhir malam Kita sedikit lagi, jangan faham analogi jangan faham fizika Allah bukan benda bukan bukan fizikal turun naik tapi okay, rahmat Allah tu turun maksudnya khusus diturunkan kepada satu pertiga malang terakhir lepas pukul, pukul 3 pukul 2 so, dia katakan faal min mustaghfir fa'a biru Adakah ada di waktu ini orang yang sedang mengangkat tangan Memohon kepada aku sebarang doa Aku nak tunai doa dia Maksudnya kalau seluruh dunia ni orang semua bangun semayang waktu itu Semua semayang ketika itu Berdoa pada ketika itu Memanglah Allah tidak berikan semua Dia bagi sebahagian yang dia kanakil Banyak tak dapat lah Ketika dia datang untuk memberi rahmat tengok-tengok dunia ini seorang sahaja ketika itu sedang semayang sahaja sedang dia sedang minta tak ada sesuatu betul yang dia minta itu lebih senang dia dapat ada roji macam kita bawa duit dan pergi kampung tu dengan harapan kampung dia akan keluar ke semua kampung jumpa dengan kita nak bagi hadiah nak bagi duit kampung tu tapi dia keluar seorang aja. duit buat banyak seorang keluar ambil tak? Analogi Itu saya ingat Sebab kita pergi Kawan-kawan baru ni Pergi ke kampung Kita pergi dulu ni Sebab kita jumpa kawan kampung susah kawan ah Amat susah Tengok masjid dia pun Dengan tandang Camping kita tu kadang kadang kita Nampak lebih kemas Daripada Dalam masjid dia Tak apalah bila Kawan-kawan dulu Kawan-kawan dulu kawan, -kawan, dulu, kawan, -kawan Kumpul budak-budak untuk dia bagi sedikit sumbangan kepada budak-budak budak-budak lah untuk sekolah selama satu orang lah budak Selang setiap tahun ni pula macam mana boleh budak-budak yang tak sudah dah habis dah tu sepatutnya setiap tahun ni pula 200 orang budak-budak yang bawa beranak, puan mak dia buat keluar dan sebagainya, terlalu budak Saya sebut itu nak mengatakan itulah di harapan-harapan masyarakat Kepada orang yang dia rasa kita ini mesti boleh dibantu Tak analogi itu sangat balik kepada orang. Kita ini hamba yang amat berhajat kepada Allah SWT Ayat quran Ya Yuhanna Antumul pukara'u nilallah Wallahu wal dhaniyul hamid In ya'sat mensempurnakan dan ia datang dengan ciptaan baru dan Allah. semua manusia. kamu ini adalah makhluk yang amat yang amat berhajat. Kepada <tip> apa? Bilallah. Tidak ada orang yang terkecuali yang nama dia pakir-pakir yang berhajat berhajat hajat kepada Allah jangan rasa kalau orang tu senang duit dunia, dia tidak berhajat berotak Allah, jangan yang senang tu, potong otak bagi dekat dia dia tak berhajat je dia tarik balik yang tu dan kesenangan dunia bukan kerana duit kerana duit banyak, hati susah buat apa. Tadi, Abu labah tadi Warta banyak tapi Enggan banyak zakat buat apa? Hakikatnya bukara, Kamulah Makhluk yang amat berhajat kepada Allah Fakai apa? Wallahu al-ghani al-hamdul Kalau Allah Ta'ala sahaja yang maha kaya Lagi maha terpuji Kalau kamu tidak berhajat kepada Allah Tak berdoa kepada Allah Tak tunai Tentukan Allah kepada kita Use him ko Allah boleh hapuskan kamu sekalian sekalian oh, dia kalau terjadi dia boleh buat makhluk baru pula menggantikan kita itu bukan sulit Allah subhanahu wa ta'ala rasa iftiqar itu kita berhajat per Allah memerlukan tadi kepada melakukan ibadat yang orang lain jangan buat kalau boleh tengah malam berdoa kepada Allah mumpun yang rezeki diberkati dikekalkan, anak-anak datang kebaikan kepada kita suami datang kebaikan kepada kita isteri kebaikan kepada kita dan apa sahajalah jawatan jangan menjadi beban kepada kita, itu dia kata kalau kita ada dosa sebilang bud di laut pun dan dosa itu akan diampunkan dan sama dosa ini sengajakan atau tersalahnya Dosa yang tidak dibuat ataupun yang dibuat tersalah dibuat dan yang lamanya dan yang barunya dosa dulu dan sekarangnya dan nyatanya dosa yang terang semunyi yang tak orang tak nampak dia demikian sebut pada hadis 4 rekahan dengan satu salam 4 rekahan satu salam atau dua salam boleh juga dibuat dengan dua salam. Tapi senang saudara faham ambil kaedah Nabi sebut dalam hadis Salatul laili Masnah-masnah Semayang sunat pada malam hari Dibuat dua satu salam Dua satu salam Kalau anda semayang tasbih pada malam hari Boleh pilih Boleh buat empat rekaat satu salam Atau dua rekaat satu salam Malam boleh Bila kalau anda semayang tasbih siang hari empat rakaat satu salam saja lapaknya dia senang satu sembahyang sunat tak subuh dua rakaat wa taala kemudian dibaca surah itu tak boleh sama so, ada baca surah al-jazul kah al-haqumutakhas war adiyaka dalam masalah tak -tala. yang pertama fatihah di jazul boleh Rekak yang kedua fatihah al-a ha, boleh yang kemudian tak payah baca ada surat bacaan sunat ayat lepas fatihah pada ketama kedua saya tiap keempat tak macam semangat zuhul ok, ada yang lain iaitu apabila kita semayang sunat ini pada tadi, pada malam hari boleh buat dua rekaan satu salam boleh empat satu salam kalau kita buat siang hari memang kebiasaannya boleh buat empat rekaan satu salam sahaja Tapi ibu juga soalan, boleh tak siang pun nak buat dua rakaat sunat Tak dilarang tapi dia khilaful aula. Dia berlawanan dengan yang aula. Apa yang aula? Yang aula yang utama, yang priority apa dia? Dia Nabi sebut. Salatul layl matna mahmah. Malam-malam dua rakaat dua rakaat sunat lah sunatlah. Itu maksud sunatlah. Kalau tidak ni dah saya boleh habis kenapa ikut empat rakaat seterusnya lah? pula itu semayang wajib kita bercakap semayang sunan suaratul so, lain semayang suaratul lain memang yang diicilahkan suaratul qiyam kalau, kalau di Mekah Madinah diicilahkan suaratul qiyam ya adagakullah maksud dia semayang tarawah pun suaratul qiyam dan tahajud pun salatul qiyam ok yang kedua salatul lain. salatul lain semayang malam dia sebut semayang malam sahaja dia merujuk ke semayang sunat semayang wajib tak dipanggil salatul lain. macam salatul qiyam juga sini dia merujuk kepada semayang malam semayang malam maknanya semayang sunat ini pun boleh dibuat ok Tasbihnya pada tiap-tiap perkaraan Kemudian daripada fatihah dan surah Senang kereta gini Ambil-ambil yang senang dipaham Nak baca, nak faham, dia tulis, betul masalah Hejaan dia betul masalah Yang kepala fikir dalam mana ni Okey, bergadih Ambil yang senang tuan tasbih adalah senayang yang memang ada hadis Memang ulamak sepatat mengatakan boleh buat Elok dibuat Dia fazilatnya besar Buatlah kalau dapat selalu-selalu, juga tak boleh buat selama-lama sekali, sekolah sekali, siang dia buat, malam boleh buat. Buat macam mana? niatnya ni memang semayang itu nak tasbeh. Semayang ini akan dipenuhi di dalamnya selain daripada membaca bacaan-bacaan yang dituntut dalam kemayang, ada bacaan yang tidak dibuat dalam semayang biasa iaitu tasbeh. Tasbih itu subhanallah Alhamdulillah Walau lalu Allahu Akbar Walau hawla walau Walau qurwata Itu nak diisikan dalam semayang itu sebanyak 300 kali tasbih Yang lain yang nanti ubah yang, yang, yang, yang bacaan yang lain dalam semayang ini semua sama Fatihahnya, ayatnya, tasbih suhuknya, tasbih sujudnya Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad, Semua sama semua sama. Cuma ditambah saja tasbih itu 300 kali tasbih dengan cara dalam rakaat yang pertama kita kena baca 75 kali rakaat yang kedua tujuh puluh lima kali menjadi seratus lima puluh seratus lima puluh kali dua kali rekaan sama dengan tiga tu atas bag. nak beri macam mana beri senang pergi alam kalau ada semayang pernah tersendur rekaan daripada mula aku semayang pernah tersendur ada rekaan Allah Ta'ala tu akbar semua buat macam biasa di ujung sekali di ujung sekali sebelum daripada ada lokoh ujung lepas baca fati'ah baca ayat di ujung tu. ujung yang pertama tu baca 15 kali saya boleh menggunakan dengan guna tangan kita bilang kita pakai tangan ni kita boleh bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kita boleh bilang kita baca satu Dia baca Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah al Alhamdulillah Alhamdulillah Ikut dengan Sampai 15 kali Di ujung Di ujung Sebelum rokok 12 kali Baru rokok Allah Baca Tasbih biasa Subhanallah Alhamdulillah 3 kali Lepas tu Baru ikuti dengan Subhanallah Alhamdulillah Allahumma Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar alazim 10 kali. Sutali so 15 di ujung solat ruku'. Dalam ruku', selepas baca tasbih ruku', baca 10 kali. Ya atidal. Malamu amida, Allahu salamdu. Baca 10 kali. Lepas sujud Lepas tasbih sujud 10 kali. Lepas tu niak, uh, antar dua sujud Habis rebuk perli baca sepuluh kali So yang kedua baca sepuluh kali Bangun daripada sujud yang kedua Duduk istirahat sebelum bangun berdiri Baca pada itu sepuluh kali So jadi tujuh kali baca Satu lima belas lain semua tujuh Lain kita mahu 10 menjadikan jumlah dia 75 kali Dalam satu rekaan Buat yang sama juga Kaan yang kedua menjadikan 150 Sampai keberapaan rekaan Kita dapat sebanyak 300 kali Dasebet Pulang balik Ada nah. ambil ujung Daripada mula semayang biasa Sampai ujung Yang sepatutnya jika semayang biasa ada rokok Jangan rokok lagi. Di ujung bacaan semua ayat itu anda baca. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tekak itu pun boleh. Kalau baca. Wala hawla. Wala quwata illa billah. Pun boleh. Nak ambil senang saja. Tekak itu baca. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai cukup yang pertama hujung 15 kali dia saja 15 kali lepas tu terus balik dalam rokok 10 kali yang i'tidal 10 kali dalam sujud yang pertama 10 kali dalam uh, antara sujud uh, 10 kali waktu suri yang kedua pula 10 kali enam akhirnya istirahat tu sekali lagi jadikan kesemuanya tujuh kali ponti bersamaan dengan 75 kali baca 35 kali Sampai lah kepada akhir semayang Ada sebanyak 300 kali tasbek Itu yang dipanggilkan Semayang sunat tasbek Yang tersebut panjang dalam buku ni Di bawah sebab kita dah, dah faham dah Okey lepas tu Kita nak pergi kepada Saya nak pilih Halaman 30 tu Halaman 30 Baris 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada dan setengah daripada sembahyang tengah daripada sembahyang ini ialah sembahyang minta hujan apabila berhajat kita kepadanya dan diulang-ulangi hingga turun hujan makna dia negeri-negeri negeri yang sentiasa terdedah kepada kemarau ya waktu Jakarta banjir baru ni ada tempat lain dia sedang kemarau di China sedang kemarau sampai tasik kering banyak di Afrika yang kering-kering kuntang air hujan tak ada jadi Mekah selalu berlaku yang dipanggilkan dengan kemarau dan kita pun banyak kali terdedah dengan kemarau sebab itu kalau kita cepat Menyadari ini Kotak Allah Ta'ala kepada kita Dan kita cepat cepatlah lah Organiskan Yang berkuasa lah yang, Seperti mereka, mereka. Organiskan sebanyak yang minta hujan Macam di Mekah tu memang dia Sebanyak yang minta hujan Saya ingat sekali di Mekah Di dalam 15 tahun hidup sudah imam lama yang baca suara solat dengan model nama Abdullah Al-Fulayfi tengok orang dia ni terkenal kalau mereka hujan pagi dia jadi imam Abdullah Al-Fulayfi di dia berseorang imam itu imam maghrib sebelum je pianai nama ni okey dia sebaik bercah hujan hampir dah tecat dalam buku terbang hurufi dah maklumkula itu hampir tidak pernah kalau dia jadi imam semayang minta hujan di Mekah itu hujan tidak turun immediately <tuh> saya sekali lah tempat semayang dengan dia ketika itu memang kemahau kuat Mekah kenal diisytiharkan hari jemaah itu besok pagi semayang di siskak hujan saya tengok pergi pagi itu dia memang semayang minta hujan kan dia buat waktu sama dengan semayang raya ke-8 pagi kita turun pagi itu saya duduk terbuka waktu hari punya terik pagi saja terik betul Mana pagi lah. dia tapi semayang minta hujan hati dia tanya Dia berkata Dah bulan pih ni Kalau semayang Macam hujan Tak pernah ambil Nak tengok pagi ni Nak tengok pagi ni Saya semayang Saya kutulah Masuk Dia kutulah duduk Sebetulah coklat Tak dapat orang Bila dia Baca khutubah Dia khutubah Dia mengadu Kepada khutubah Dia merayu, kami buat silap ni, bukan sengaja. Ya Allah, kami tolong lagi ni, merayu apa-apa semakin. Panas, panas mungkin terik. Tak apa lah, memang kenal. Lepas tu dia mula tak semayang. Bila Allah akbar mula tu, kita setuju. Bila sujud dia lama. Seolah-olah macam dunia nak, kenapa nak kelam ni? Mengapa mungkin kelam ni? Lepas itu saja Dia terasa Dia lama Bagi kenapa Dia dah Panggung saya Panggung saya tengok Dah Dah program dah Dia sambutkan yang kedua tu Macam tu Oh Oh ni orang lepas Bila tu empat lepas tu Bila dia menangis Tak nak doa dia makbul Suruh masjid Dia menangis Dia tahu Dalam dia menangis dulu baca ayat Quran tu Yang ada penamaran dengan dosa Macam-macam-macam <coughs> Dia sujud lagi lama Habis itulah Macam sengaja dia Dia pelamarkan sujud dia dan sebagainya Macam tu Tapi sahayat keringat Macam-macam Bagi saran yang pertama tu jangan suruh Bagi saran yang kedua tu Jangan mati Lama tak tengah jam Tapi Dan tidak ada orang Lepas dia itu yang Melakukan demikian Tersudah dia tempat tujuh kali tu sudah terpelihara selayau selayau tu, tujuh kali terjuh hujan tu. Jadi teruntun. Ini yang kepada. Okey. Dalam zaman Nabi dahulu berlaku sebuah kampung yang kemarau ni. Sampai mati tanaman, pokok-pokok mati betul. Orang kampung datang menybuat dengan Nabi. Waktu Nabi nak bercontoh ke majlis bercontoh tu. Depan Jumaat dah. Nabi, contoh, waktu datang dengan Nabi begitu kata kampung kami dia kata asbahal qahdu wa mata syajaru berlaku di daerah kami ini qahdu kemarak wa mata syajaru pokok-pokok mati semua itu wa ta'isatil bahayim bila bahaim berjalan ke semua dan keadaan yang hidup-hidup mati antara dua dan sebagainya tu nurah doakan perkataan kami Tengok. satu riwayat mengatakan bahawa dia puan minta Nabi pergi ke kampung Nabi kata tak pahala aku tak pergi tak apa? aku doa sini dah lah kami nak kamu pergi kampung sekarang Nabi mendesak juga mendesak juga nak Nabi tak payah aku doa sini boleh tak lah aku nak kena pergi juga tak apa pergi-pergi kampung Nabi minta hujan di balik Nabi balik saja. kampung itu dia hujan daripada jemaat hari tu sampai jemaat depan tak mumpir-mumpir datang jumpa dengan Nabi pula awak jatuh korang ni dah ada turun tak mumpir <laughs> demi minggu sudah sampai minggu ni tak mumpir lagi uh, aku nak doa disini sahajakah ataupun hamba nak ajak pergi juga sana Kami sokonglah Mana yang baik. <tuh> ni ni doa dah. Kita ada. Berada doa tahan hujan. Jangan pakai bomu. Tahan hujan. Allah nak nak lawan FAK Malaysia. Macam ibu mu tahan hujan. Tak doa ada. Memang nabi sila berdoa. Yang teri itu nabi doa dia pendek, tetapi itu ada makbul. Ia mungkin. Ambil tidak ujian. Tidak ujian ini boleh berhajat kita kepadanya dan ulangi-ulangi hingga tujuh hujan Ya itu doa kehat. Saya so, kata dia yang diulang-ulangi hingga tujuh hujan itu, itu, itu, itu, itu, dia, pulang -pulang dia pulang. Terus macam itu, Tak itu, kita itu, Sampai itu, itu, Bukan itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, baik komar hujan dengan te hujan tu dah memang dibuat dengan cara itu tapi dia uh, dia kena dan uh, ulang lagi satu hujan itu dua rakaat seperti sembahyang raya dia, dia buat macam sembahyang rayalah Exactly ni macam sembahyang raya itulah sembahyang minta hujan kumpul waktu duha 8 pagi dimulai dengan dua dimulai dengan dua rakaat sembahyang istisqa bila hujan lepas tu dia baca khutbah macam khutbah raya takbir macam khutbah raya tapi isi khutbah ini lebih banyak kepada menyedarkan manusia kemarau ini berlaku kerana dosa kena dosa kalau tidak kena dosa manusia tak berlaku marah dosa banyak, kena menyedarkan orang kena istirahat, kena banyak istirahat okay. kalau ada berlaku satu zaman, zaman Nabi dia nak berlaku Nabi sembarang istirahat Allah bagi beritahu dia beritahu dekat dia yang datang tu ada orang munafid Allah tak sehingga munafiq itu dikeluarkan daripada jamaah bawah Nabi Ismayan dan hujan turun sebab penting ini zaman Nabi Sulaiman Saya, saya, saya lupa zaman Muhammad ke zaman Sulaiman zaman Nabi Sulaiman berlaku kemarau Sulaiman mengarahkan ke semua makhluk keluar untuk semayang hujan minta hujan Bila dalam perjalanan nak ke, nak, nak ke Padang semayang minta hujan Nabi Sulaiman terdengar ada seekor semut sedang mengangkat tangannya dengan bertunjang dua fakir dengan tangan di atas dia sedang menyebut kepada Allah kaum-kaum kami dengan anak keturunan dengan telur-telur kami ke semua kekeringan dan mati kalau dua zaman Kami tidak berusaha kerudangmu, Ya Allah Janganlah kamu ajakkan kami Ajak ke dalam manusia Arisna, arisna, askina, askina Dia ulang Arisna, arisna, askina, askina Tolong kami, Ya Allah, tolong kami Dan hujan akan kami Hujan akan kami Selama dengar Buat daripada Sekiranya kosmu Selama kata Kamu kosmu Dan aku sendiri Kita balik Kenapa Ibu Allah Kerana Syekol Semuh tadi telah Mendoakan kepada Allah Dan doa yang aku dengarkan itu Aku pun beriakin Allah oh, taklah makbul Dan silahkan nak balik ke Jawa Tapi Itu Hanya doa Syekol Semuh Boleh berlaku demikian kadang-kadang doang semua pun tidak juga makbul kita kena buat dan semua kena berhenti ataupun minta masyarakat tapi kalau bayang tak hujan pun Jum Hepoh pun tak boleh juga okay. dan waktunya seperti waktu semayang hari raya dan perabalannya maka harus ia semayang barang waktu ini kalau saya baca silap Cilak dua ponti masalah. Kalau sila baca, ia semayang barang waktu malam. Nah, di, di lain mana ada? Khusus ponti kan, ia semayang sebarang waktu ha, tu, atau ponti malam atau siang. Ambot tu laparnya tu ada. ustaz lagi khusus ciska mereka kata ta'ala lecak alam saja khusus macam minta hujan turkan kata ta'ala Allah akbar Sunat pada sahabat kebel Semayang kita tu tujuh kali lah tu Sama dengan telah tu Sama dengan semayang-ayang Buat seorang boleh Tapi aula berjamaah Buat pun di tengah-tengah badan Ada pun tua tengah tu Kena pakai baju terbalik lah dan sebagainya Kalau Allah tak nak makbul je Tak pakai baju pun turun tak apa sep ini penting bila kita ada balas bila buat. Kersia tekan betul-betul so, boleh buat. Yang keduanya yang saya sebut tadi itu yang tengah-tengah patu. -tengah ada ada doa yang Nabi mengajar. Jangan doa hujan tak turun. Hujan turun dia turun. Tapi kita minta dia ubah aja, dia alih aja. Kalau sudahlah nak kenduri kahwin misalnya dia orang risau tengah bila pinuhi kahwin di rumah Tak ada kemah kemah, kemah tak dikutukan bila hujan, rosak penuhi Aku nak buat konsert, hujan berat tak wala Dia kebaikan ni Ada doa, doa ni Allahumma hawalaina wa la alaina Allahumma alal aqab wa zira wa buturin awliyah Wa manabertir syajah Ini doa alih hujan Ini sunnah, ni Nabi yang baca Tadi yang saya buat tadi tu Nabi baca doa ni Sabit doa untuk mengalih hujan Tak turun tempat yang kita minta lah Berah itu tidak turun Turun-turun juga tapi dia alih Hujan mudah ya, dia nak alih Awas tu bawa angin jibit sebagainya Angin bawa habis Dia Allahumma ya Allah Hawa alaina. Turunlah hujan Tapi di sekirin kami wala alaina Jangan turun atas kami ada ada benda yang kita besar kita nak buat yang kita pada tahan itu kita tak mahu hujan. Allahumma alar al akam, ya Allah turunlah hujan tapi dia turun atas tempat-tempat uh, tinggi, tempat-tempat ada pokok, ada ada wadi, tempat lembah, tempat sungai, atau audiah, ada tempat yang sungai saja tempat yang ada pokok yang perlu kepada air. Yang pentingnya hujan nak turun tu. Dengan istilah Tidak ada tahan ujian Sebab dia rahman Dan kalau kita tak perlu Pokok-pokok perlu Cacing dalam tanah perlu Tadi semut dalam tanah tu dia perlu <tuh> Turunlah Tapi kita minta ni Kalau kita ada hal mustahak Minta turun tapi hawalainah. Walau laina Walau laina Jangan turun tak cahkau ya Allah Ada mustahak kami Minta jauh Minta turunan pokok Turun tempat-tempat yang ada bukit yang penuh kepada air Turun tempat-tempat yang ada wadi-wadi ini -wadi Tempat-tempat benda yang ada sungai dan sebagainya dan tempat-tempat yang pokok memerlukan kepada air Sedoan dibuat oleh orang yang berkenaan Berulang kali pada malam hari yang isu dia nak buat Ataupun jika malam tu penuri dia dia, dia buat malam sebelumnya Mengapa malam? doa yang makbul Doa pada malam hari Teristimewa doa pada sepauh yang ketiga malam tadi Apa doa tu Dan baca Allahumma'al alayna wala'alayna Allahumma'al al-akam wazira Mereka menyajar Tu boleh baca doa Butul awliya pun boleh saja. Okey Itu boleh berjumpa Semayang hajat, tapi caranya semayang hajat Dua retakan pun boleh Dan setiap barulah, semayang hajat Yang yang Elok dibuat Banyak dua belas retakan Bagi hajat-hajat yang besar Lepas tu, diikuti dengan Juhan tadi, kalau kita nak fokus Kepada minta, hujar turun ke tempat lain tu, baca Setiap dua taat baca Allahumma maha walayna Wa lah alayna, Allah mahal ala agam Wa wala audiyah so, sebab itu sahaja macam kita baca ulang-ulang kali minta hujan tidak berlaku tempat yang kita tidak berhujan pada ketika itu ataupun dia tangguh sekejap lepas habis itu maka dia turun lepas itu yang akhir sekali di bawah itu sunat nak tahajud saya nak sarang ini kan ini buk, beza sangat saya so, tak faham dah dan pada akhirnya pada halaman 31 bagi bab inilah saya nak terang satu hadis Nabi yang terakhir itu, "Ahabul amali ilallah aduwa muha wa in qallam", yang terlebih kasih amal kepada Allah Taala itu, yang dikekalkan dia. Dan jika sedikit sekalipun, maknanya tidak baca sama ini tentang sunnah, tentang tazkir, tentang semayang, tentang buat apa sedekah apa semua sekali Nabi ingatkan pengarang kita sini dan saya ingatkan bahawa khairul umur sebaik-baik amalan yang kita buat aduwa muha kita buat tenantiasa, wahina qalla tak banyak, tapi sikit sedikit, sedikit, sedikit jangan kita buat banyak, lepas tu kita terus berhenti, ataupun kita jemur dan sebagainya, nampak banyak tapi kita berhenti Sebab macam semayang sunat rawasir Buat setiap hari Tak payah lama sangat Tak payah ambil masa Macam tahajud Tak payah buat semalam Sepanjang malam Bukan tak boleh buat lah ke Tapi kalau boleh biarlah duduk insya tu sampai semayang subuh Maknanya sepanjang malam tidak tidur Tapi kalau buat demikian Semalam sahaja dicuti 2 tahun dah wa'inqallah ni kita buat sedikit tapi kita keep on kita sentiasa menjadikan satu kebiasaan daripada kita memalang buat dua 2 rekaan 6 rekaan 6 rekaan dalam masa 10 minit okay. tidur balik jangan buat panjang lepas tu khairul umur itu yang paling baik yang dia kata ada orang muha kamu buat berterusan wa'inqallah walaupun kau buat sesikit satu yang kedua dan sunat mengkabakkan semayang sunat yang tersebut itu apa yang luput lelaki itu dah biasa dah buat semayang sunat ada masa yang kita luput terutamanya macam semayang sunat dorokah sebelum dia berada subuh tak terluput -ter sebab tu ada dalam masa Hanafi dia kabak semayang sunat subuh itu dia buat serapan subuh Dalam makabah dia dalam dalam hanafi dalam hanafidah ditinggal semua yang sunat yang dia sudah semua zakah nak buat tapi boleh tinggal dia jadi boleh dia boleh dia boleh kita zakah kalau dia tak mau tinggal nak biasakan dalam kita ini ini ronyok termasuk syaitan ini dan sunat makabahkan semua yang sunnah karenanya ada ruang yang boleh dia tak mau tinggal kita tinggal juga masih boleh dibuat. Dia sama saja. Dia nama sunat itu sama ada sunat itu bernama Macam sunat rawatih itu bernama Surat Al-Suhri Raka'atah ini Qabriyata Bahriyata dan Nama Ada sunat yang tidak bernama Dipanggilkan dengan sunat Mu'akkad Sunat Mu'akkad saya sebut dah. Tak sebut Ustaz dia sunat Al-Mu'akkad ni Mu'akkad itu istilah kepada Sunat semata-mata sunat Apa dia? Aku semua yang Sunat Durqa'at Buna Ta'ala Dan sunat ini perlu dibuat pada pada masa-masa mana Pembulut melainkan pada waktu yang Dilarangkan kita buat semalam Yang penting Hal ini, ini kena muatabah Kena kena buat penjaja Sedikit tidak mengapa Asalkan kita buat selalu Akhir menjadi satu habit menjadi satu Yang cukup baik Akhir sekali itu kita Tutup dengan doa Bagi bab ini, apa macam Al-Milal-Fahatul Zina al-Salaah adbu khorsin li hujakal karim wa ya allah jadikan kami diberi keupayaan menjaga sembahyang dan menunaikan sembahyang dengan ikhlas kerana wajahmu Yang mahamudia. ya allah ya allah tuhan yang maha itu pada malam ini